Godmorgen og velkommen til Jøen Vestermorgennyheder. Det er tirsdag den 4. oktober, og denne morgen starter vi ud hos Vesters og deres lunkende ordreudvikling i 3. kvartal. Vi skal også forbi gaslægget ved Nord Stream 1, der nu betragtes som et gerningssted. Derefter skal vi høre lidt om dramaet blandt bankaktierne mandag, og så slutter vi af med FN, der advarer rige lande mod at gamble med økonomien i kampen mod inflationen. Du lytter til Jøen mit navn er Laura Nørkær Seligman. Vestas er en lungen ordreudvikling, men også med positive elementer. Vestas sluttede sidste uge tredje kvartal af med en mindre håndfuld ordre. Samlet set bragte de annoncerede bestillinger for perioden op på 1200 megawatt. Det var klart under indtaget af ordre i samme periode året før på næsten 3.000 MW, men også en del under forventningerne, mener Citigroup. Sådan lyder det i en historie fra en marketwire. Investeringsbanken antager i en kommentar, at de uannoncerede ordre i 3. kvartal er på niveauet med andet kvartal på 400 MW. Dermed vil det bringe det samlede niveau af bestillinger op på omkring 1.700 MW, det er næsten 2.000 MW under konsensus. Der er dog flere positive elementer i udviklingen, skriver Citigroup i en kommentar. Selvom de annoncerede ordrer ser lugtende ud, var kontrakten som fortryktende offshore-leverandør på 1,2 GW i Polen og 1,1 GW i England mærkbare positive udviklinger i kvartalet. Sverige dider områder ved gaslæg status som gerne sted. Anklagemyndigheden i Sverige har besluttet, at områderne med Nord stream skal afspæres, og de skal betragtes som gerningssteder. Det beretter MarketWire. Kammeranklager match Lundqvist siger i en pressemeddelelse fra den svenske anklagemyndighed. Vi er i en intensiv fase. Vi har et godt samarbejde med flere myndigheder. Jeg forstår den store interesse, men vi er i af en forundersøgelse, og jeg kan derfor ikke gå i detaljer om, hvilket efterforskning efterforskningsskridt vi tager. I pressemeddelelsen står der, at der ikke vil blive givet yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. Også den svenske kysvagt har udsendt en pressemeddelelse mandag aften. I den står der, at man i løbet af eftermiddagen har håndhævet anklagemyndighedens beslutninger i et område med en radius på 5 sømil. Området, hvor der er to gaslækager på Nord Stream 1-ledningen, ligger i internationalt farvand, men i Sveriges eksklusive økonomiske zone, som det kaldes. KreditTwist satte i gang i aktiemarkedet mandag. Bankaktierne var i vælten på aktiemarkedet mandag. Det skete efter, at den svejsiske investeringsbank hen over weekenden nedsat arbejdsgrupper, der aktivt har opsøgt bankens topkunder for at berolige at og forsikre dem om bankens finansielle situation. Det sker efter, at flere investorer har købt såkaldte kreditdefault swaps i massevis. De er en form for forsikring mod, at Credit Suisse misligeholder den gæld, banken har til obligationsejerne. Prisen på en sådan CDS er lige nu så høj, som den var under finanskrisen. Mistilliden ramte også aktien i den schweiziske investeringsbank. Credit Suisse-aktien var mandag nede at blive handlet på laveste niveau nogensinde, med fald helt ned på 10% i løbet af dagen. Aktien rettede sig dog op igen og lukkede omkring 0% så de danske bankaktier blev sendt i bund der er urolighederne. I løbet af dagen var Jyske Bank og Danske Bank nede at ramme henholdsvis 9,9 procent og 7,9 procent. Det rettede sig dog senere lidt op, og begge banker lukkede om, omkring de 2 procent. FN advarer rige lande mod uforsigtig gamble i kamp mod inflationen. De rige landes regeringer og centralbanker har på uforsigtig vis skamlet med verdensøkonomien, og det vil især ramme de fattige lande. Sådan lyder kritikken i en årlig rapport fra FN's konference for handel og udvikling. Det kan man læse hos The Guardian ifølge MarkerWire. Besparelser på de offentlige budgetter og markante renteløft fra centralbankernes side er de foretrukne og også oftest anbefalede våben i kampen mod de høje prisstigninger. Udfordringen er blot, at det risikerer at bremse væksten og i værste fald udløse en recession, som alt andet lige vil ramme de fattigere lande og deres befolkninger hårdest. Derfor mener FN, at et akut kursstifte er nødvendigt for at undgå en kaskade af delskriser samt sundheds- og klimanødsituationer i fattigere lande, der stadig kæmper med at finde fodfeste efter pandemien og med effekten af Ruslands krig mod Ukraine. FN-organet mener på den baggrund, at man nu er ved at gentage de samme fejl fra 1970'erne og 1980'erne, hvor man også brugte strammere finanspolitiske og pengepolitiske vilkår for at klemme inflationen ud af systemet. FN peger på, at en stor del af inflationen nu kommer fra stigende priser på mad og energi og friktion i den internationale handel frem for en høj efterspørgsel. Richard Posul-Wright, ansvarlig for rapporten fra FN, siger til The Guardian. Det virkelige problem, politikerne står overfor, er ikke en inflationskrise forsaget af for mange penge, der jagter for få varer. Men en distributionskrise med for mange virksomheder, som betaler for højt udbytte, for mange mennesker, der kæmper fra løncheck til løncheck, og for mange regeringer, som overlever fra obligationssalg til obligationssalg. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på johnvidste.tv og høre mere på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.